mina damer och herrar, vi satt för program på kulturföreningen Jallarhornet Sverige vakna. Och vi har den 19 januari 2013 nu. Det är lite ovanligt att säga det nya årtalet i början. Men man inte säger fel igen, du vet men det är kallt ut, Temperaturen här ute är, är, är, är 11 grader och en halv, nästan 12 grader minus och eh, vi har 1011 hektopascal i lufttrycket. Jag ska kanske prova ett telefonvektori om en stund. Man ska prata lite först här också och så vidare. Det är ordentligt kallt nu och det är klart, det får man se upp, i propparna, skådor, man elvärme och kopplar in för mycket. Det är många proppar dråkade ut för det där. Särskilt de kopplade till en massa förstärkare och strålkastare och det bara var 6 ampersäkringar säkringar tiden och sånt. Så då kunde det gå, gå det går bättre nu när det är 10 amper säkringar, för det mesta är bland 16 också så då räcker det ju. Och det finns ju boppan som har eget reserv, elverk, bensindivet och så. Det är inte alls bra med den här för min hals eller någonting och det har varit så mycket snö och, och så vidare eh, och så, så att det, det är kallt ordentligt verkligen och har blåst och allting sådant. Men allting skym, elektricitet, eh, eh, värmen här och allting det, det är någonting som ligger eh, precis så som det är här hos mig. <laughs> Det, det, det, när uppvärmningen går med elektricitet så det gäller att det inte blir något fel och så vidare och att propparna håller och allting sånt som man passar hur mycket man kopplar in. Uh, var försiktig när det kopplar in elkaminer och sådant som så inte överskrider uh, för mycket uh, du vet men ofta så gäller det ju 10 i nya installationer och sånt nu för tiden för det var bara fyra eller sex och då räckte det inte så särskilt långt och det viktiga är ju det att man inte försöker laga en propp själv utan byter ut den helt enkelt mot en normal eh, sån här eh, säkring. Numera är det också automatsäkringar också men har de löst ut riktigt många gånger så kan det bli fel på en sån berättad elektriken. Och då, då kommer det inte att ströma någon alls eh, utan då måste den där automatsäkringen bytas i alla fall utan elektriker så att det är inte det absolut bästa. Men jag kan ju säga att jag öppnar ett litet telefonväxter i här på 81-210 och vi får se om någon runger, ringer det nu, annars får vi eh, starta eh, den här eh, musiken. Det är besvärligt det med kylan och halsen, det är ett elände det här. Och man har ju rätt då, att kritisera läkarna, de är allmä allmän eh, eh, person så att säga, så att eh, det, det, det, det har man faktiskt... Eh, så man ska inte klaga på mig. Jag har gnällt ur att jag inte får de mediciner jag behöver och så vidare. Och att jag har fått ett bemötande som inte kan beskrivas helt enkelt. Det är hemskt eller man inte är bra. Men vi sätter på en låt till här med jag väntar om det är någon som ringer. Annars får vi så små med. Ja det kanske blir något. Jag ska låta igång signal till. Hallå? Hör ni mig? Hallå? Ja, just det. Hej. Ta det inte allt förlåt bara. Ja, det är en förskräcklig... Jag kan instämma, du? Det är en förskräcklig kyla. Ja, jag mår så illa det. Jag skulle inte vara på den här delen eh, av jorden. Jag skulle må mycket bättre om det var i ett tropiskt klimat, klimatförlängden. Det var 30 grader i somras och sånt. Hur mycket bättre mådde. Ja, jag måste instämma det faktiskt nu. För jag tycker att förr i världen när det vart sådär varmt så upp till 30 grader då tyckte jag det var olidligt, men nu tycker jag det är skönt, när man har blivit lite äldre, jag har till och med varit ute och jagat när det jag var 30 grader Ja, jag har inbillat mig att jag har någonting som heter köldallergi också för att det är inte normalt att reagera så fort som jag gör på kyla du vet ja, man du skulle bor... behöva ha kläder som har elektriska uppvärmda slingor i, med någon stort batteri som blir tungt att bära Men du bor ju du bor ju på det viset att du bor ju på en höjd, gör inte det, ja. det? Och det blir ju alltid lite mer råt luft där och lite mera vindar och sånt som gör... Ja, det blåser ju ofta och det är otäta fönster och gammalt dåligt hus och så vidare. Vinstyr alltså, vi kan säga så här om det är, Ibland kan det vara i vindarna alltså betydligt kyligare och vi säger om temperaturen ligger på runt 20 minus och det blåser ja. kraftigt så kan det motsvara en költemperatur på neråt 30 grader. Ja det är, är nog riktigt vi ja. vet jag gäller handskar och då, ibland så räcker <kör> inte de utan fryser som händerna trots mm. De är inte varma nog. Kom du ihåg i år att jag berättade för dig för en 4-5 år sedan jag var på eh, telemuseumet där. Ja. Och det var det några radioamatörer där. Ja. Och de hade kontakt eh, regelbundet med en, en guldgrävare och hans Få vänner, de bodde, de hade alls uppe i Kanada. Ja, det var väl på 20 meter eller 14 meter. Där berättade han att de kallade sin lilla by för Shiking City. Kyklingstaden. Ja. Och den, den guldgrävaren de hade kontakt med, de här radioamatörerna, för jag var där och lyssnade och pratade med dem. Ja. Han skulle sluta med sitt yrke när guldtäcken hade nått upp till taket och de hade nått halvvägs. Ja, då är man ju så rik så att det är... Och du vet... Han... Då behöver man väl inte samla mer, det är inte där att visa sig att samla mer än vad de behöver. Det är han... lika så pengar. Det kan önskar att folk som har för mycket pengar kunde skicka hit någon, någonting som man kunde ta upp den här radiostationen och man på oss hrysa, man kunde få en värmeanläggning som fungerade riktigt. Vet, han berättade för mig där i den här radioamatören, att Jeff, han hette Jeff, den här guldgrävaren. Och han berättade, en vinter hade det varit så kallt där uppe, så när han gick ut på Färstekvisten och spottade, Jaha. så frös salivet till is innan det nådde marken. Jaha, oj, då måste det vara kallt. Det var, den vintern var den hemskaste... Det hade varit för tio, en, en, cirka tio år tidigare. Och då det väl långt knesamnade en andra. men då var det så, förstår du, att temperaturen gick ner till 60 minusgrader. Oj då, ja. Och det var så kallt så att när de satt och käkade kvällsvar, fläsk och bönor på kvällen, då tyckte de att de hörde pistolskott så de gick ut på farstekvisten. Ja. Och då visade det sig att det var never i björkar där, eller någon träd där, som på grund av kylan sprängdes va? Ja, jag har ju hört hur konstiga smällar i väggar och grejerna har varit riktigt kallt. Det är inte roligt. Och då trodde så det var, berodde på det förstår du, den starka kylan som framkallade där skotten, smällarna, från träden. Och sen hörde de kusligt, långt långt bortifrån, ska jag ha en Timberwolf, alltså svarta vargar som kött i månskenet. Ja. Och han tyckte det var fascinerande att höra de där vargarna. Och tänk om de kommer och äter upp en. Nej men sen såg de vargarna på avstånd och de flydde undan. De är... Vad de det, ja. De alltså undviker människan för deras största fiende är ju människan va? Ja, de hoppas hoppas mer rädda än att de hoppa, alltså att de inte hoppar på för de är ruskiga tycker jag. Och sen hade de... Gubbarna, Gunnar kommer ju att de... nu att uh, konfronteras med vargar ja. och björnar och hemska djur. Uh, du vet, han berättade det i FH, alltså de här guldgrävarna, att de hade ju då köpt för flera tidigare, hade de köpt utav indianerna där, vargskinn va, och de hade gjort vargskinspälsar så att de, de frös ju inte. Nej. De värmer kolossalt. Jag såg förstår du, de här kalla vintrarna på 80-talet, jag tror det var 86, då var det en lustig syn jag såg på regeringsgatan. Det kom en äldre man där med en enorm vargskinspäls som gick ända ner till fotknölarna. En stor jättepäls vet du Det man. var väl tungt att bära? Och vänta, ska höra. Och det var de där vintrarna när det var så jäkla kallt i Stockholm i mitten av 80-talet. Vi uh -huh. vet du vad som var det komiska med det hela? Jo, killen går när det gubben gick där när det var nästan neråt 20 grader kallt. Men jättestor vargskinspäls. Och så går han barhuvud, va? Ja, att han kunde det. Att han spriser öronen jo, av men, sig. Att alltså, han hade öronskydd. Det mesta utav värmen går ju ut genom huvudet, va? Ja. Och det blir nedkyld så att det är helt tokigt och klöter Kanske man det. blir fritskallig ännu mer också. Och han var tunnhårig, vet du. Och hade en enorm argskenspäls och sen så gick han och liksom så frusen ut. Hade han haft en toppluva på sig eller någonting va? Ja. Då hade han ju klarat kylan där bra. Ja men han hade väl ingen mässa upptäckta. Han hade väl slarvat bort den för länge sedan. Det finns väl att köpa affär. Det kostar inte så mycket. Nej då, men då. Är sådana, de är så tunna. Det finns ju riktiga med öronskydd och allting men det, Varför ska de ringa på min privata? Jag vet, ju, jag vet ju en kille, han, man kunde gå handla och handla på in på lagret där och där hade de sådana överskott från amerikanska gemens yllemössor va? Då kunde man dra ner ja. över öronen för fan, då klarar man ju kölden vet du. Ja, det, det är tråkigt att börja busringa. Jo. men du som bor där uppe på höjden. Vi får inte göra samtalen för långa, Gunnar sagt också. Ja. Men du får spela någon trevlig musik Det var länge sedan man hörde någon instrumentalare eller? Ja det, men det är roligare När det är rock och pop Du vet får jag en egen station På en ö eller någonting Då kommer jag bara att sända rock För att prata färdigt Oavbrytet och prata mycket Lite i mikrofonen Och inga ja, telefonväxter i utan Bara braka på det det Bästa möjliga Luxemburg musik och allting är gammalt Jag kommer att samla så mycket som ja, möjligt och köra sen du vet och ja, ja. man skulle ha här en stor mellanvågssändare då fick man värme upprostivet en 5 kilowatt eller någonting som det står till av nordsändar Du vet vad du vet vad som fattas i ditt företag är eh, frekventa. Jo, det som jag har påtalat. Ja, Vänta ett tag nu. Det som jag har påtalat tidigare du skulle ha en medarbetare så sköter du det tekniska och mellanåt kan ni varva jag föreslog ju Kent Andersson vet du han är ju otroligt kunnig när det ja, gäller fast musik ja jag vill ha en som kan hjälpa mig med teknik också ja, jag kan men... löda. mina ögon har ju blivit så dåliga det är en katastrof här när jag ska bygga det jag gör bromsat tillverkning av radionordträndan och allting man måste löda ordentligt det står ju till och med i beskrivningen löd ordentligt för all del ja men grejen är den också att har du medhjälpare då kan du fokusera mer på tekniken va? Och så so kan ju Ken tala han är ju också lite vass när det gäller politiska frågor. Ja men vi jag vill helt av politik och kommer det kanske folk hit och, och, och, och e, otäcka anonyma brev <�ian> och <Tyson attracted> at <Media> <mutz1> allt möjligt. Ja, du, du, gåオ... du fick ju erbjudande faktiskt av läkarna där och få laserbehandling ja. Ja, men det går inte. Det har fått veta i Amerika. Det, det, det kan bara bli ännu... Äh. Det kan misslyckas och de skyller på... Ja, det har inte suttit stilla ordentligt om det blir skada. Jag tror, du, jag har en bekant som gick igenom för ett par år sedan. Det är fantastisk utveckling när det gäller teknik med laser i ögonsjukdomar. Ja, men... De är... Otroligt försiktiga och skickliga på Ja men det är exudat alltså. i ögonen, i, i näthinnan och det, det är rester utav, som har blodproppar som har uh, varit från början. Jag fick en massa blodproppar i ögonen, det var ju det hemska det. Och så fick jag antagligen blodpropp i lilla hjärnan och det är det som har gjort att balansen inte är så dåligt, det går och ramlar. Ja det var synd vet du att du inte, att när du fick erbjudet... Ja, och den läkar inte... man inte bra. Du skulle ha konsulterat lekaren. Jag hatar det här sjukhuset så jag ska inte gå dit. Och de sa i Amerika när jag pratade med dem att det mm. inga charlataner hålla på och förstöra dig. det. det är inga charlataner på Sankt Eriks ögonskyrs. Nej, ögons men det var södra jag var skickad till. De ville inte ha mig på Sankt Eriks sjukhus. skickar skickade med Södersjukhuset som var lekare där. Ja, de har väl någon specialist som skulle kanske ta, kunna ta sig an dig och ge dig, det är det jag menar. Ja, men jag vet ju vad de ställer till min arm en gång där. Jo, men å, å andra sidan sett så är de ju väldigt duktiga, skickliga de här specialisterna, vet du läkarna. Ja, men jag ska inte göra någonting om jag inte kan åka till Amerika och låta riktigt kompetenta läkare sitta på mig, de först. Det är en kostnad. Med, med, med alla dessa nya instrument som de har bara i USA. De ligger en 10-15 år före oss, har de. Ja, det tror jag inte på. Jag tror att de i Sverige ligger väl framme, vet du. Oh, du skulle ju kunna söka genom EU, alltså, att Ja, men nu är det skolan, så och... att vissa får medicinsk hjälp. Och jag har hört till de som inte får här upptäckt. Jag har Placka... ju hållit på och bråkat. Jag vill inte prata om det nu. Då blir det är bara det att jag blir övlig trevlig, folk Jag väntar ett tag nu, du skenar iväg. Vi kan vi prata om något positivt, något trevligt? Ja, det är ju att ja, får folk att sätta upp antenner här och och jag blir en, en ny antennmast på berget och allt möjligt, det, det är sånt jag vill ha hjälp med. Det är investeringar som kanske är kostsamma, är det, det Ja det är, men det finns vissa möjligheter, jag höll ju på att få en antennmast på 25 meter på en men det, det, jag skulle ju få en egen 88-sändare ja. också. E, det, men det nekar ju nära av det föreningen till, så, så länge det inte var klart så ville de inte ordna att den kom hit. För då kunde det, det flesta i alla fall köra igång den, trodde han. Men du, du har väl, hur långt har du hunnit nu med ditt objekt det här med Radio Nord-grejen? Ja, halva sändaren och för drivsteg. Jag provat det, att det fungerar, de där chassierna och så vidare. Ja, Men nu ska jag bara ha ett, ett slutsteg så småningom. Ja. Du, vi, och. Ja. Vi, vi säger så, så får någon annan ringa. Hej, hej. Ja, hej. Ja, nu ligger luren på där, 81 21 och jag måste eh, göra det här, jag måste ju spela en, eh, som Gunnar har också någon skiva från honom sen, det får jag inte glömma bort här, så jag måste lägga på någonting sen. Ja, jag, jag, det är väl lika bra, den som ringde på mitt privata nummer kan väl ringa nu på det 81-numret, så inte det privata, för det kan jag inte koppla in i sändning. Nej, det har jag inte dragit ledningar för för jag ville inte lägga in två samtal samtidigt och pratade de bara i mun på varandra. Det var en erfarenhet de fick från en annan studio minst där de hade möjlighet att lägga in ett par samtal på en gång. Och då pratade de bara i mun på varandra och det var inte speciellt roligt. Ja, vi får spela en låt till. Där svängde verkligen om den gitarren den hade tydligen tillräckliga säkringsproppar för att hålla. Det var inget dåligt och så. Man kan tänka sig hur skulle höras i en högshållanläggning ute i trädgården om man hade en sånt poppan där ute eller någonting sånt. Jag brukar göra sådana roliga saker på 60-talet och så, e och <hör> men de grannarna såg ut med det fast de undrade alla gånger om det var så roligt alla gånger. E för det var inte samma musiksmak som jag. och man skulle ha nej just det här, e det du är ute, e en riktig e stark sändare ut i över Europa också på mellanbåg och sånt. E de med holländ holländarna och även nedländerna Nederländerna mycket sån musik faktiskt. Och jag försöker köra i samma stil och få tag på de låtar som de spelar och så. Och särskilt på fredag, kvällar och fredagnätter och sånt när de inte ska upp till jobbet, då är det full fart. Det är fortfarande öppet på 21.0 och det är, jag kan väl hålla på en kvart till ungefär sen närmare sig den tid när Gunnars skiva måste gå. Och det är även passionerande att veta radiovågorna ger sig väg ut i rymden och existerar länge ut i rymden och allting. Och kan uppfattas av någon annan civilisation långt borta för senare och så vidare som har, har kommit så långt att de har riktigt känsliga mottagare och sånt. Det, det är fantastiskt faktiskt det här. Men om jag... Ja nu är det ska bli. Hallå? Ja, hej. Ja, hej. Ja, nu ska vi inte prata om sjukdomar. Nej, det har vi inte. Men kan, kan man ju prata om det jag tänkte på? Har det kanske är att prata politik? Eller? Ja, helst inte. För... Jag tänkte, de här tiggarna, har du sett dem som sitter på gatan? Ja, det har jag sett. I, det är ett Om man pratar om dem... jag säga en sak? Om man pratar om dem, är det politik då? Ja, jag, jag tycker det, det är skam för Sverige att socialbyrån inte ser till att de, får, eh, att de slängs ut från sina lägenheter och blir bostadsläsare bara att de inte betalar sin hyra och allting. Då jag att socialbyrån gick in eh, om det var en obetald hyra. Nej, men du vet det är ju inte sådana utan de kommer ju från Rundehem igen. Ja, vi ska inte prata här. Vi låter bli det för att det, det vill jag inte. Man får inte kritisera invandringen. Man har ju inte fullständigt yttrandefrihet. Det bara invandrare som sitter där och tigger. Ja, det kan ju hända. Men vi ska inte prata invandringspolitik. En. Nej, nej, nej, det, det, det är på andra sköta jag, vill, jag tycker det vore roligt att sitta på en ö och sända musik bara hela nätter och inte uh, bara säga någonting hur länge man ska hålla på mikrofonen ibland och kanske lyssna på en, vad låtarna heter och sånt ordentligt och, uh, och sånt och, och köra vidare sån här häftig musik det vore verkligen roligt det var det låt du sist här den var, den var inte bra. Vilken? Ja, det var någon som skrek där under låten. Ja, men det var inget oanständigt. Nej, men det var någon som skrek. Det var ju ingen bra låt. Nej, men den var ju fantastisk rytm med den och så vidare. Ja. Och det är klart de skriker och du vet en del sångare. Det blir väl sådana ljudstyrkor så ska de höra sig själva. Nej, han sjöng inte utan de skrek ju bara. Nej, nej, han sjöng. Det är ju meningen det, i alla fall. Ska vi säga så? Du, hur är det med Lasse då? Ja, som vanligt. Han är inte långt ifrån bra. Han märker att han hör sämre och sämre på skikar. Till mm. och med om man går gått på yllpubben och spelar för högt och skadar hörseln. Ja, det är inte bra. Nej, det är sorgligt. Jag skulle vilja försöka ägga om en hörlärare och se om de kan eh, spola ur axeln och se om det hjälper. Ja, jo, det blir ju det med tiden. Va? Ja, det kan ju vara växtproppar och vad som helst. Jo, jag vill hälsa till samtliga. Jag brukar hälsa till. Ja, just det. Ja, hej, så hej, hej, hej, Hej! Ja, då måste man ringa med samma innan startaren låter. Ja, jag startar en låt istället. Ja det kan ringa en till här, men det var en som ringde under låten och det vanliga skälet är att det tar upp politik men det lönar sig inte det skiter ju politikerna i du vet vad gräsrötter, som till exempel jag eller någon annan säger i telefon de går ju sina egna vägar i riksan och regeringen och de är ju utsedda utav under val och så vidare så vill folk har den politiken så blir det ju den det är ju majoriteten som har utsett de här politikerna och det, då får man ju försöka finna sig i det. och då får man rösta på ett annat sätt nästa val det kan man ju inte göra. Och jag kan ju inte göra någonting här. vi är än tjatar och har mig. Ja nu ska vi se om det kommer en signal till. Hallå? Hallå? Hallå? Ja hallå. Och det ska radion på. Hallå? Hallå? Ja, nu ska radion på. Eh, och Höra mig i radion och prata i telefon. Ja, hallå Georg. Det är kallt här. Jag vill höra någonting. Eh, Alpens ros, skulle man kunna få höra den? Ja, kanske nästa gång inte. Nu har jag ingen möjlighet jag ensam här och leta rätt på någon låt här. Nej, tack för dina skivor, det är jävligt att höra, det är musik. Ja det är inte vanligt att det kommer på andra stationer, det är en del eh, skivor som finns här på, också inspelade här på kassetter som är nästan omöjliga att få tag på alltså. Ja det är schysst att höra Georg, jag vill höra mer av din musik. Tack ja då det säger vi så då. Nej, ta hand om dig, nej. nej. Ja det är roligt när i alla fall det är någon som är lite positiv till det jag spelar. För den här musiken var väldigt populär på sin tid och så vidare och det är roligt att, att det inte glöms bort helt utan man kan spela det nu igen. Irriterande det här är vid kylan om min hals. Jag skulle vilja ha betydligt bättre röst. Men det kanske går lite bättre med den här mikrofonen som vi använder nu i alla fall, jag får jag prova olika mikrofoner. Det finns vissa i USA som framträder i radio ibland som brukar ha med sin egen mikrofon och plugga in när han ska prata. Och där han provat ut en mikrofon som går så bra som möjligt, som passar rösten och så vidare. Det hänger mycket på det också. Men jag tror det låter resa i talet men det, det hade barnastma och det var ju det mycket som har eh, kommit tillbaks på gamla dagar, problemen med stämmanden Jag spelar en låt till här, jag måste eh, passa på nu innan eh, min Gunnar ska komma. Det är inte precis någon sån musik man hör i, i de andra radiokanalerna det kan ju vara roligt och sån är lite ovanligt på det här sättet. Så det är ytterst skickligt gjort för att spela så på gitarr och så vidare. Det vet ni nog, ner som själva spel på, spelar på elektriska gitarrer och sådant. Så det var skickligt gjort det här. <laughs> och, och så vidare. <laughs> jag, skulle, jag, jag har alltid varit intresserad av att sända radio ända jag var barn. Jag tänkte redan när jag var 10-12 år att jag skulle eh, ha en radiostation när jag blev vuxen och så vidare och första experimenterna kom redan i Bovus när jag var 13 år och det har jag ju berättats om förut här också och så vidare och alla andra radiosändare kunde man ju bygga själv, det fanns ju radiodelar och, och köpa och folk byggde ju sina radioapparater själva delvis också så att det, det, det fanns mycket radioaffärer som sålde radiodelar och sånt och särskilt i Göteborgstrakten, det var i när jag gjorde de experimenten och Även i Hammarby, där hade jag mindre sändare för att inte gå in för mycket och scannare och sånt. Så det var väldigt roligt och spännande det här. Min pappa var radiosändare och lärde upp mig och jag tvingade min mor att översätta amerikanska och tyska radionböcker och, och läsa högt för mig. För hon hade språklärare som kunde översätta engelska och tyska och sådant. var bara en gång. <laughs> det var en bok som var på holländska, det kunde hon inte läsa ur den i alla fall som hon hade lånat på biblioteket i holländska. Jag sa att det är någon bok med konstigt tyska, läs nu. Klart och tydligt och översätt för mig, men det där holländska, och kallar det? Platt tyska, eller vad det nu betyder, jag vet inte. och så ett kort samtal till hinner jag med innan korta. klockan i kvart i. Eh, jag vet inte vad det blir på den eh, skivan nu från Gunnar eh, och så. Men det är alltid roligt att ta fram såna här gamla låtar man hörde på Radio Luxemburg och tyska radiostationer och allt möjligt på 50-talet och, och så. Det var oerhört populärt med elektriska gitarr, gitarrer och hammondorlar och alla möjliga sådana instrument på den tiden det var underbart att sitta och lyssna på Radio Luxemburg och så vidare det var innan eh, det, det, det, det fanns någon melodiradio och allting, det fanns eh, bara tråkiga program på Sveriges Radio och då satt folk ofta uppe på nätterna och hörde på Radio Luxemburg de hade ju bra radioapparater och så vidare det verkar inte som någon ringer här jag kanske spelar en låt till och så förbereder det här som ska gå kundar också. telefonsamtal utan stänger vi i för idag. Och eh, jag, ska, eh, jag vet inte vad så Gunnar har sent hit på den här skivan. Eh, det är en hel del spår. Han har väl också lagt in en del musik så, som kommer alldeles strax och så. Eh, det, vi kommer hålla på till eh, klockan halv med Gunnar eh, och det, det är så långt det räcker. Och, ni, ni ska ha det så bra och vi återkommer nästa vecka och så vidare. Jag vill gärna ha in nya inringar gärna radioamatörer också. Som, och folk som har lyssnat, lyssnar amatörer som lyssnar på Luxemburg på den tiden fanns alltihopa detta och hörde hur mycket fantastisk musik det och hur mycket man kan höra från Holland och Nederländerna de har liknande musik som jag jag försöker uh, få fram uh, samma låtar och så vidare uh, det är roligt uh, också uh, <laughs> för att de har samma intressen flera stycken farbröder där i Holland och Nederländerna och Tyskland och England har jag hört allt möjligt här. På nätterna, men jag har på mig komma till en annan gång. för Nu måste jag sätta på den där CD:n från Gunnar. Så, så har det så bra, så kommer jag tillbaks och avannonserar sen när det är slut.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 Uh, och det här är inspelat upp i Dalarna fall på är Pionier här. Och jag ser inspelningstaplarna. Och faktiskt så är Radio Hedemora igång här. Och för andra gången så är de sin sändare är förstörd här utav. Oskar Men kom tillbaka igen. Men de har inte mycket program inte. Det är bara tisdagar. Och uh, det är väl det här 1840 nu till 1920.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 Alltså lördag 17.00 till 18.30 i Radio 88, Stockholms radio och man kan lyssna via internet också. Observera dock och informera gärna vidare att Sitradio.nu eh, har ändrats där. för Sitradio.nu är borta och det istället är det sitterradio.se eh, Nationaldemokraterna sänder varje söndag 17.30 till 18.30 och jag försöker spela in digitalt en till vissa söndagar.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 så sprak det till och den första låten som gick ut var Ebba grön, 800 grader. Men jag trodde man hade musikslinga dygnet runt här. Men det kanske var något tekniskt fel. Sen också likadant när det gäller närråden i bålänge. De stänger ju av hela sändaren så att man kan ju inte höra någon pipton och sånt där att ställa in i förväg utan, utan det kommer igång sen innan programmen alltid med piptoner. Eh, och sen har vi också hyfsad eh, mottagning här från Radio Norberg.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 Equalizer och ett gammalt kassettdäck här som används som signal. Jag tar signalerna. Eh, och Det är kopplat. Ja, jag behöver inte gå in på mer där. Eh, och sen har jag fått en, en massa nya frekvenser också som jag håller på här. Jag kan höra ordningsvakterna till exempel vid Borlänge station och liknande här. Eh, och eh, det är i alla fall närråden i båläng och falen som är i köket där. Eh, inspelning via eh,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 Varet vid pass nio, dags för gudstjänst. Och innan jag läser vidare så har jag nu hört godbitar och inslag till exempel för radio radiosikturna där. Jag kan inte skicka så, hur mycket band som helst. Men sen får ju tekniken också eh, dela upp det där i till exempel uppspelat på 20 minuter och liknande. Det är Rune Jungberg som samlar på gamla skivor som aldrig hörs i den vanliga radion. Jag flyttade också på en radio faktiskt som jag har i Söderlege- med mot Stockholm och eh, lyckades också få in Radio Nord i Treby men deras hemsida var borta eh, förutom Radio Sörmland då och även Radio Sydväst faktiskt så upptäckte jag faktiskt att jag kan få in Radio Viking på Ekerö och det måste jag säga att eh, jag tror inte att det finns någon motsvarighet till närrådesstation som har så mycket trevliga programledare och sen är så väldigt mycket fin musik gamla svenska låter och dragspel och viser och operetter och alltihopa och sen fyller de upp det där med repriser sen och det är väldigt trevliga programledare och inte massa hemskt dunka-dunka-musik och eh, det är radioviking.mine.nu eller besök natsol.tk där, för du hörs på internet och eh, det är väldigt mycket trevlig musik och jag håller på bandar och eh, skickar lite bitar till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 han hade en gång dis dis disputerat på en avhandling med den fina titeln och sen står det någonting konstigt här på honom italienska eller latin kanske som jag inte kan uttala. Med kriget hade nu tvingat honom att sticka ner sina händer i en ful och i verklighet. Långt borta från lärda spekulationer, stora jubelfester och annat fint akademiskt id. Året innan behåller vi i Polen någonstans han hade han gått och kret kär och gett skrikande döende nattvarden i Götjan under vintern hade han bara med stor svårighet förmått sig att besöka sjukstugorna som varit fyllda med döende och amputerade och som stank av var och smuts Västerman och hans kollegor, kolleger var en viktig kugge i den karolinska arméns maskineri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 Straff och hämnd var starka ledmotiv i förkunnelsen Och över de knedböjande bataljonerna Smattrade budskapet att all skonsamhet måste helt visst undvikas Om Guds ord påbjöd vedergällning Männen i armén tubbades att bränna och drepa i den allra högstes namn Israeliternas blodbad i gamla testamentet brukade som en ursäkt för de egna härjningarna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 Man klickar i höger då och spara mål som heter det. Och sen man bara lägger ner någonstans på er dator. Och eh, fildelningsprogrammet NetPocket alltså. Och sen loggar man in då som B som är till 141821 och lösenordet är Magdalena. Mer information natsol.tk då kan man alltså ladda ner programmet nu. Och ni kan läsa mer om fildelingsprogrammet NetPocket på bredbandsbolaget.se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 På långt håll av några kosaker, fyra ryttare hade skjuts ned, den ena efter den andra. Då red en ur den högsta militära ledningen, general Adam Ludvig Levenhaupt fram till posten. Han beslöt att avdela 20 musketerare under befäl av en 18-årig fendrik, Malcolm Sinclair, för att försöka locka det skarpskjutan i kosakerna i bakhåll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 På väg hem från uh, detta uppdrag blev han mördad av ryska militärer som var ute efter lands papper. Gärningen väckte en del mycket starka känslor i Sverige. Sinclairs död kom att utnyttjas flitigt i det, det revanchistiska uh, hattarnas propaganda. Jag kan stoppa och kommentera för att för länge sedan så var det så att det var hattar och mössor och fasenhet som, som, som representerades i den svenska, ja vad det nu hette, riksdagen eller liknande. Ni vet, hattar och mössor kallades det. Bland annat i form av den kända 90-verser långa sig Hans öde skulle bidra till utbrottet av det, det nya ryska krig- han började 1741. Han överlevde alltså detta krig för att paradoxalt nog med sin död många år senare vara led och orsaka ännu ett. Sinclairs trupp placerades i försåt, krigande helt stilla bakom ett beskars. Soldaterna fick klara order om att icke öppna eld förrän kossakerna drivits inom räckhåll. För eh, svenskarnas musköter och där tryckte jag på en knapp där och fick in tv1-rapport. Evel hade där på taget en mindre styrka dragoner med sig och ridit mot kosakerna. Det väg på en gång. Generalen fick senare reda på att dessa kosaker hade till uppgift att hålla svenskarnas sysselsatta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 Red upp på det rida och böljande fälten utanför den lilla byn Ripsti. Byns trädgårdar utgjorde det. det långa svenska kavaljerilegrets norra gräns. De ryska trupperna började skjuta på förposten. Några regementen kavalleri fick ordet att sitta upp. Otanfallet inleddes av en förpost från Östergöta kavalleriregemente. Ja, där måste du utav tidsskäl uh, bryta. Uh, det här är ju meningen att gå på nattsändning helst. Uh, de är så långa, de här sederskivorna, så det finns inte en, en chans. Och, och, även om man spelar uh, den från i början får rum med den. Ni har alltså lyssnat ett program på kulturföreningen uh, och uh, och... Det, Eh, ansvarig utgivare Gunnar Andersson och eh, det finns ett ett post som är 6 3, 4, 2, 5, 2, eh, 1 6 3, 4, 2, 5, 2, 1 i alla hållet. så ska jag stå Gunnar Andersson på salongen eh, och han hade någon webbadress också så, som som eh, var, var ...webben plus TK på slutet där, med punkt mellan där. Ni får väl prova det, jag vet inte, jag har inte internet själv här. Han får återkomma på fullständiga webbadresser och sådant på en cd-skiva. De skickas hit till Betten eftersom man ska kolla att, att allting är rätt. Det ska tacka så länge och så och eh, det går att ringa som vanligt under en halvtimme här på 813100. Det är fem över halv och en halvtimme framåt. Och, och så hoppas ni, ni har det trevligt eh, trots kylan och så har det försiktigt när det går ut som det skulle vara halt och så vidare. Men det brukar ju vara lite bättre när det är kallt i halkan och det tycker jag. Men eh, jag ska väl säga hej så länge jag återkommer nästa vecka och jag ska väl ta och säga det att en av biträdande tekniker kan man inte avlöna här när man får in så lite pengar eh, som jag gör här. Det, det, det, det, det, det är många som har hört av sig och vill ställa upp på det här men då måste man betala för sig också. Man kan inte be att det ska komma gratis. Men vi säger så så länge och tar en musiksnutt på slutet nu på de här sista minuterna till tiden är slut. Hej hej!